Că oricine cere ea, cel ce caută, află și celui care bate, îi se va deschide. Sau cine este omul acela între voi, care de va cere fiul său pâine, el îi va da piatră. Sau de va cere pește, el îi va da șarpe. Deci dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri, va da cele bune celor care cer de la el. Și toate câte voiți să vă facă voi oamenii asemenea și voi faceți lor.